«А навіщо приїздив?» «Не знаю». «А куди їдеш?» «До Галини», – відповів Валерій. «Бабник», – пирснув Василь. «І коли ти вже заспокоїшся?» Валерій мовчки вийшов, Василь взяв з верстака облишену ним гумку, розгорнув її, кинув обгортку під ноги і почав бережно жувати, спостерігав як автомобіль кремового кольору від'їжджає, поблискуючи габаритними вогнями. Перед смерканням дощ погустішав, і обриси предметів розчинилися в його густих штрихах. Вони втрачали кути і грані і набували округлості, а то й взагалі перетворювались на невиразні темні плями, у яких лише Свій міг впізнати хвіртку, живопліт, доріжку, викладену бетонними плитами, старі сосни, верхівки яких губилися в темряві. І старий будинок, що здавався невеликим, порівняно з корабельними соснами, але був усе ж завеликим, як на двох літніх жінок. Впевнено орієнтуючись у сутінках, Валерій обминув клумбу і натиснув на ґудзик дверного дзвіночка, піднявшись широкими кам'яними сходинками, на яких остання сотня років залишила продовгуваті хвилясті жолобки, вичугані незліченною кількістю кроків. Широка мідна відполірована клямка так і просилася, щоб її подовше потримали в руках. Чорні металеві грати на дверях змореного дуба відізвалися легеньким відгуком на дотик нігтя, вітражне скло засяяло освітлене лампою з передпокою і двері, легко рипнувши, відчинились і прорізали темряву смугою жовтого світла. Було помітно, що Валерія впізнали чи за ходою, чи за манерою дзвонити, чи взагалі відчули інтуїтивно і не розглядали в оглядове очко. Він не був тут чужим, хоча це не був його дім. Не чекаючи, поки він увійде, горбата жіноча постать злегка зашурхотіла м'якими капцями, відходячи по натертому паркету. «Вимкни світло», – почув Валерій. «Угу!» «Що, дощ?» «Та ніби», – відповів сідаючи на стільчик і стягаючи чобітки, як завжди посеред літа. Коли, перевзувшись у кімнатній капці, Валерій вимкнув світло, йому довелося хвилинку постояти, звикаючи до напівтемряви всередині приміщення. Крізь відчинені двері, до яких зайшла горбата жінка, пробивалось блакитне світло від телевізійного екрану, але звуку не було чути і не можна було бути впевненим, чи вона там дивиться цікаву передачу, а чи перед увімкнутим телеприймачем, щоб не було так самотньо. Синя пляма від телевізора освітлювала частину великої вітальні і бився сходів на другий поверх, залишаючи невидимими самі сходи і балюстраду другого поверху з дверима до чотирьох спалень. Чужий ніг би і не... Здогадатись, що саме знаходиться в Темряві, та Валерій за багато років вивчив тут усе так, що міг пройти й навпомацьки, впевнено ступаючи на кожну з дванадцяти сходинок. Через дев'яту він, стишивши ходу і зробивши дещо ширший крок, переступив автоматично, пам'ятаючи, що вона рипить, попереджаючи про прихід, якби хто не намагався схитрувати. То був особливий шик і власна марка майстра Теслі з минулого століття, секрету якої ніхто так і не міг розгадати – Хоча був гріх, школярами вони дуже ретельно обстежували цю сходинку, намагаючись позбавити її